одгукнувшись аж там десь, у сонному хуторі. «От так Тетяна! От так Ганатівна!» Далі швидко, откинувши кашкета на путилицю, казав із незрівнянною щирістю, з безмірною теплотою й ніжністю. «Значить, в науку підемо, в люди?» Та й щаслива ж Тетяна, ми скільки мучимо себе, готуємося, не спимо дні й ночі, та й самі ще того не знаємо, чи що буде з цього, а вона зразу, як на крилах, у саму столицю. Ах, я й сама ще й не йму віри, що цьому правда, ніби це тільки сон. Мрійною радісно казала Тетяна, проте віри, щирою, наївною було в неї, мабуть, більше, ніж слід. Та чарівне слово, як блискавиця, осліпило її разом із нею і нас. Легко зробилося надзвичайно. Хотілося вірити і вірилось в людей – в талант Тетяни, в науку, в свої сили, в свої ясні, радісні прийдущі дні. Ніби серед будня несподівано свято собі нарядили. Були, як п'яні, пустували, як діти, без ладу співали, без потреби реготалися, будували плани, розмовляли про те, як будемо колись культуру на села переносити». Ге-гей, сміявся Андрій, пустіть на мене тільки туди, а я тую культуру на плечах, в кропив'яному мішку додому при тербічу. Реготали, в саквах, на дробиняку. Ге-гей, гукнув на всі груди кудись у поле. «Одмикайте замки, очиняйте брами, посланці з хоторів ведуть». Із вікна сполохано визирнула заспана скуйовджена голова шкільного діда. «Що таке?» Пауза. Регіт, мов, тріснула в повітрі і іскрими розсипалась ракета. «Згодом!» «Ну то як, Тетяно? Не зігнемося? Понесемо? У вас же сила, талант, ви багато зможете, чи може...» В Андрія неспокійно спалахнув в очах ревнивий огник. Чи, може, дайте тільки з цих злидень вибратись, тоді не доступиш до вас, забудете й шлях у село. Ніколи, ніколи в світі. Гаряче перебила його Тетяна, не приймаючи в жарт, помітно було, що вона про це думала. Чого доброго, уже гірко казав Андрій. «Там слава, розкіш, бляск, а тут що?» «Та чого ви на мене напалися?» Разом і сердилась, і сміялась Тетяна. «Як би вже там не було, а коли у мене є той талант, то не продам же його ні за гроші, ані за тую славу!» Стала червона, як піон. «Руку, Тетяна!» Андрій ловив її руку – Тетяна вирвала її у його, блиснула гордими гарячими очима, шукала якихось інших слів. Далі підвела голову до неба і лице її заяніло. Стало бліде і таке покірне, покірне, звела, як дитина, руки до неба. Дано мені малісіньку іскурку святую. «Малісіньку-малісіньку!» І усвітила вона моє життя бідне, щастям нагріло моє серце. Та хай же погасне краще іскра в мені свята, і хай буде марне моє життя, і темніше темної ночі, коли оддам я її наругу, чи в болото втопчу!» Почали впеняти. «О!» Та й нащо так? У неї на очах горіли розсинки щастя, плакала, марили, вірили, раділи. Частина восьма. Гай, гай. Ждемо день, другий. Немає Тетяни. Побачили надвечір кудись мчали пани фаетоном, між ними вона.